Rugăciune pentru curățirea inimii de pismă. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc! Te iubim și te rugăm ceartă leagă și-alungă pe demonul pizmei, invidiei, urii, care naște minciuna, fățărnicia, viclenia, clevetirea, vrăjile, uciderile, căderile la secte, însoțirile cu oameni răi. Aduce în suflet semințele mândriei, mâniei, încrederea în sine, în oameni, în avere, în arme, în lucruri. Sădește în minte, inimă, cuget și suflet, gânduri pătimașe, întoarcerea pe dos a poruncilor tale, ale Domnului Isus Hristos, încât îi face pe cei lacomi să trădeze și să fure. Pe desprenați îi înșeală să creadă că sunt curați. Pe cei răi îi convinge că au dreptul să lovească, să ucidă, să desfrâneze, să mintă, să înșele, să provoace conflicte, revoluții, războaie, să fure aurul bogățiile altora, să se îmbete cu slava deșartă, să construiască arme pentru distrugerea altora, să se creadă puternici, nebilit, de neînlocuit. Apără-ne tu ca un părinte drag de toate uneltirile lor. Întoarce asupra lor toate cursele, vicleniile, războaiele. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus Hristos, te iubim și te rugăm ce-ar tăleagă și-alungă pe demonul pizmei care învață pe oameni să fie vicleni, mincinoși, trădători, spioni, mafioți, răufăcători, vrăjitori, fermecători, hoți, tălhari, desflânați, Intrigați, becivi, fumători, drogați, îndeamnă pe mulți să intre în organizații blestemate, să facă slujbe necurate, să folosească lucruri spurcate, să facă legăminte cu șeolul și cu moartea, să-i omoare pe cei ce spun adevărul. De aceea, te rugăm, întoarce cu îngerii tăi asupra lor toate uneltirile și cursele lor. Pedepsește-i cu armele lor. Așterne-i sub picioarele tale ca să știe că ești Domn al cerului și al pământului. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc, Duhul adevărului! Te iubim și te rugăm, ceartă, leagă și alungă pe demonul invidiei care otrăvește sufletele, inimile, mințile, aduce alți demoni ca să ucidă sufletele, să le facă negre, să piardă chipul și asemănarea cu Tatăl Ceresc, cu Fiul cel iubit. De aceea te rugăm, dă-ne puterea să iertăm greșelile greșiților noștri, să i îndreptăm, să schimbăm, să le facem bine, să împlinim legile iubirii ale fericirilor, ca să ne curețe inima.